Ja, då är vi igång här och vi har den 1 maj 2014 av nyhetsvepet för april månad 2014. Och det ska vara en timme faktiskt. Och faktum är att på april sista dag så kom det faktiskt snö här i Långsötan som till och med låg kvar lite grann på gräsmattor och sånt här under natten. Så det är tämligen kyligt här och elementen är väldigt, väldigt varma. Och sen har jag faktiskt en mus också i lägenheten här nu då. Det är musskit man plockar helt enkelt då. Den det gnagit på ett kex också. Så Det är musskitigt överallt. Jag funderar på var den gömmer sig någonstans. Jag heter i alla fall Gunnar Andersson och jag är ansvarig utgivare här för Sverigekanalen och vi har den första maj 2014, det är väldigt improviserat det här. Jag beställde i alla fall för 49 kronor en liten fälla där luckan går igen och den så att säga överlever om man tar den och släpper ut den lilla racka någonstans för någonstans finns den helt enkelt, det är helt enkelt musskit. Uh, nyhetssvepet då för, för april månad 2014 här. Och jag talar i mikrofon nummer Ja, vad blir det nu då? Som har varit på såna här headset förut. Uh, inte datahedset utan riktigt headset som har lossnat. Som låter rätt så bra här. Och vi har alltså den första maj 2014 ja, och jag har... Faktiskt fått den första informationen med valsedlar som jag har rivit sönder för Europavalet. Och det kom från Kodispartiet då. Kristdemokraterna som det går väldigt bra för, in inte. Och det kommer bli samma sak för de andra partierna också. Att det kommer att gå tillbaka till retur, till returpapper helt enkelt. Återvinningsavdelningen. Och Har man röstat nej i Uppsala när jag både där 94 till Europaunionen så tänker jag då förbövelen inte på något vis alls rösta i en överstatlig myndighet som inte vi ska vara med i överhuvudtaget. Sverige har ju förvisso röstat ja en gång. Men opinionssiffrorna som dess visar ju på ett klart majoritet som att vi, att vi ska lämna Europaunionen. Ja, det måste vara bra kallt ut i alla fall eftersom elementen är väldigt varma men jag tyckte fönstret i köket blev väldigt uppvärmt av solen. Jag ser också att här fria tider har också börjat ta betalt för vissa artiklar och det är väldigt tråkigt att man gör så att man börjar ta betalt för vissa artiklar. Nu ska vi se här. Det var också en, en skandal här i min, i min förra matbutik också i Valdstad centrum där. ika Valdstad centrum. Stjärnköp heter det väl. Mikael Kyler hette han väl. De hade ju malt eh, gammalt vad det var det vad ja och, och ändrat datumet då. Fast det hade ju liksom gått ut på något vis. Ja. Den här musen har också faktiskt i väg med halstabletter här. Jämt i en hörna och gnaget på tidningspapper och annat här. Men... Eh, vi vi kommer fram till eh, fria tider här snart 1 eh, maj 2014 är det i alla fall och eh, jag vet inte om socialdemokraterna har några demonstrationståg i Longsöttan. Det finns gamla bilder. Det är mycket gamla bilder när de går över spårområdet, Alltså, det är ju, måste vara flera tusen män människor. Men det är ju gamla bilder från eh, 30-talet faktiskt i Longsöttan väldigt gamla bilder helt enkelt ja, det finns från 1800-talet också faktiskt så fria tider har ju tyvärr börjat att uh, ta betalt till vissa, vissa artiklar och uh, nationaldemokraterna är för närvarande ett vilande parti så då vet ni det de kommer också att lämna kommunfullmäktige i Tälje. Om ni vill skriva till oss gör ni det på adressen kulturföreningen Jallarhornet box 42021 126 12 i Stockholm och Den svenska kungen är fyllt 68 år ja. ja och här är vi inne på fria tider Fast jag vet inte om de tar betalt här eh, anonymt också med torr, Men det funkar bara på 32 bitar och den har jag faktiskt på Vista datorn här. För där är det uh, 32 bitar. Uh, uh, och det är Rena Vilda, Rena Vilda Västern i Göteborg. Där är en död. Och mycket görs i Husby också Och en är död. Och, ja, i Göteborg var det. Ja. 450 poliser ska... Kaos är att vänta helt enkelt. Och eh, det är redan slagsmål mellan vänsteraktivister och polis. Uppdaterad 11.07. Klockan är 11.23 här den första maj. Då, så att, eh, inför Svenskarnas Partis demonstration i Jönköping. Påträffades ett föremål där. Och det har de desarmerat då helt enkelt. Och eh, så blev det slagsmål sen. Polismakten får... Eh, jag alltså inne på fria tider här och eh, de verkar inte ta betalt för något. Ja, en anställd hos färdtjänsten våldtog handikappad. V går om S. Det står det här. Vänsterpartiet har seglen. Eh, svensk väljer opinion. 8,6%. Och då är de tvär större än SD som backar något. Och har gått lite grann tillbaka. Aha, då är alltså SD inte längre Sveriges tredje största parti. Men det är ju inte val ännu. Så att det är för tidigt än att säga hur valresultatet i september kommer att bli. Vi har ju val vart fjärde år. Förut var det vart tredje år men nu är det fyra år mellan. Mellan valen. Det är väldigt improviserat det här. Och eh, det var fria tider det. Jag tyckte de tog betalt förut. Vi eh, ska se här. Oh, Pixlet går vi in på också. Men den här utvecklingen i alla fall att man tar betalt för vissa artiklar som även Realisten.se gör det är ju väldigt sorgligt. Jag fick kontakt med min syster också i Australien igen via Facebook. och jag bara bytt konto. Så att jag hittade henne igen där. Är den enda av min familj där nere i Australien som jag har kontakt med är Annelisa Nolan född McNamara. Eh, hennes man heter ju Jamie Nolan i sedutörens polismästa distrikt har polisen inte bara en allmänt extra tung månkulturell börda att ägna sig åt de får däcken av vindrutorna, krossorna och backspeglarna förstörda och brevbärarna vägrar dela ut post också de får sina bilar utsatta för skadegörelse när patrullen lämnar sina bilar så passar de på Uh, ja. det var några arab, araber som misshandlade en svart man i Malmö det var många vitt, vittnen där men uh, det var bara en som är dömd och han nekar också men det var ytterligare personer det var uh, araber det här och uh, jag är inne på apixlat.info I september 2013 misshandlades en man med sin son på en gångbro i invandrateta Krogsbäck, Malmö Röster höjdes senast om den svenska rasismen Det skulle dock sedermera visa sig vara invandrare Araber som låg bakom attacken och på onsdagen föll domen Det var flera men det var bara en enda Det var flera vittnen som såg det här den, den svarta mannen Yusufa Salla misshandlades av en mobb framför ögonen på sin lille son. Den misstänkte gärningsmannen Abdullah Gudr har hela tiden neket till brott. Tingsrätten gick dock på nyckelbitens uppgifter och dömde Gudr till två års fängelse och drygt 55 000 i böter. Gudr ska kallat Salla för citat, jävla neger, citat och inget som anses vara av karaktär märkligt nog. Nej, få har vittnat. Men det var nämligen så att det var ett antal personer som såg detta från sina fönster och liknande. Men få har vittnat. De är nog lite rädda för att... Huvudvittnet som nu har fått skyddat adress berättar under rättegången hur han skyddade offrets son. Och de försökte då kasta honom över, över ett stängsel... Eller över, över broräcket va? Så att han skulle ramla ner. De slängde en cykel på honom också. om De skulle försöka få honom nerslängd från bron. Och sen har vi en stor skandal återigen med Norska Expo här. Det är väl skattebrott och liknande som Ja... Vi ska gå in på... BNP, British National Party gör storsatsning nu och man ställer upp över hela England inför Europavalet va och där kommer jag inte rösta som sagt va? jag har redan returnerat de här eller det blir returpapper utav informationen och valsedlar från kristdemokraterna Our battle for Britain starts here Are you with us? Och eh, man äh, gör en storsatsning nu på Europavalet här. Tyvärr har Nick Griffin också gjort en personlig konkurs. Och äh, det är någon som är arresterad också, men det Gary Adams. Han är arresterad till en. Det är väl en IRA-ledare, va? Men IRA finns väl inte kvar ens? Ja. Nu ska jag se här. Vi ska ta. Och det var ett improviserat det här, som sagt. Det finns inget talmanus eller så. Men i ett svepet är ju då normalt sett en gång per månad 60 minuter. Och ibland kan det också bli två gånger. Vi hade tidigare också inslag från. World at 8 really Online.info Som man kan besöka också på På Youtube Det är måndag, tisdag torsdag, fredag 20.00 på kanal 1 och 2 World at 8 Med uh, Lyn Mosar Och 21.00 är det Råde onsdagar är det Istället SD, Falköping i Byradion Och klockan 21.00 uh, Råd till Frekventa med Georg Lindberg. Omfattande vandalism i och åt Hjulsta. När jag, när jag cyklade från äh, Märsta ner mot äh, Igerstadbäckens naturreservat äh, förbi äh, Akalla och sen ner mot Tensta var ju. Vid skolan där och badplatsen så var det en helt utbränd bil. Ute på fältet där och det var en stor skylt också. Bil till Salu. Omfattande vandalisering nu igen här Man får väl försöka med övervakningskameror Och mer vaktbolag Och det kostar enormt mycket att reparera de här, Den här skadelsen helt enkelt uh, Och uh, som sagt så har Vi har ett val i september månad Jag är väl inte bestämt hur jag ska rösta kommunalt Vi har ju långsiktigt som väl kanske blir det. Det är första gången jag röstar här uppe. I södra Dalarna. Och det här ligger i västra Sverige. Men även vi fick lite snö. Och jag såg bilder också från Sonas penaltokstation där. Så var det lite snöfrostigt på marken och kallt. Så det har kommit ett djupt lågtryck med en rejäl kyla här nu. Och en dödad i Gängsstaden Göteborg också. Boende i Malmö vill stänga av gatan i Vi är inne på exponerat.info. Men där får ni ändra också. Det ska bli exponerat.net. I gangsterstadsdelen CVD Malmö vill det boende nu ha sköta krav på trafik och parkering i det området för att stevia, kriminalitet och drog. Handel då det är en nybildad förening bestående av boende- och fastighetsägare i Sofielund som kräver krafttag mot kriminaliteten. Bland, bland annat föreslår föreningen att vissa gator stängs av nattetid och att boendeparkering införs i flera kvarter. Och det här rör sig om dessa gator som helt har tagits över av kriminella individer på kvällar och nätter, Rasmusgatan, Jespersgatan och Sebeltsgatan som vi ofta har och haft att skriva om. Förslaget är att under en försöksperiod stänga den för obehörig motorfordonstrafik klockan 21 .05. Vi ser det som ett sätt att öka tryggheten, förbättra möjligheten till övervakning samt minska benägenheten för utomstående att ta sig in i vissa kvarter för att bland annat köpa tråger. Men kommer det att kommer i det, det sådana här skyltar helt enkelt då endast behörig trafik va? Men det kommer de inte bry sig om. Vi ska se om vi har några... ...kommentarer. Ja, vad står det här? Bidragsberoende Malmös... 4 miljarder. Ja, jag tror inte de kommer bry sig om... ...de här... Haha står det, löjligt. Som ett utgångsbud. Vem ska stoppa de kriminella från att utföra deras gärningar? Ska det som bor i området vandra runt och kolla läget och säga ajabaja? Om det får se någon som inte följer reglerna. Ja... Ska vi se, det står lite grann här då. Uh, kommentarerna här om står det. Uh, Detta är ytterligare bara en idé så typiskt för Malmö. Det är inte första gatan som stegs av för trafik för att kriminella invandrare inte kan bete sig. Norra Grängesbergsgatan, bästa exemplet på redan genomfört. Innebär konkret att vi som respekterar förbudsskyltarna förlorar en genomfart. Och packet skit i vilken skylt där, där sitter, det kör in ändå. Ungefär lika genomtänkt som knivlagen. De kriminella rånarna garanteras när sin till att deras offer är obeväpnade. Så att det är förbudsskyltar och frågan är om de kommer respektera dessa förbudsskyltar. Och då får man sätta upp övervakningskameror också så att man kan ta foton på registreringsskyltarna. Och om det är speciellt stora problem så får man betala för vaktbolag också som ska bevaka. Områdena här. Storbritannien, Storbritannien kastar ut kriminella utlänningar. Skogås också. Eh, en avliden efter eh, fyra eh, misstänkta där. Det är så nyhetssvepet det här. För eh, april 2014. Och inspelat då första maj. Och det låg lite snö här igår faktiskt på kvällen och sånt. Det kom det var så kallt så det låg kvar också då. Ja, vi har en som utpekar som en AFA-ledare här. De försvann ju ganska länge från internet där. Men Joel Brunström jag tror han har svensk påbrå och latinamerikanskt. Så han har en, en svensk förälder tror jag. Han dömdes i alla fall till 6,5 års fängelse för att man hade försökt ett råp och våldsamt upplopp och ytterligare en person också. Uh, spelat Pluton Svea. Och så försöker de ta den musikapparat som musiken spelades på då. Jule Byrström Bir och Almgren har försökt att döda Christian genom att utdela två knivhugg som träffade Christian i ryggen. Och det hände 15 december 2013 i Kärta i Stockholm. Christian fick stickskador på ryggens höger respektive vänster sida. Dubbelsidig luftansamling i luftsäckarna. Lungsäckarna. Och det är uppsåt då. Gärning... Bjurström och Almgren har deltagit i en folksamling som stört den allmänna ordningen och som ådelagt ett gemensamt uppsåt att hindra polisens tjänsteåtgärder i samband med demonstration. I samband med har folksamling gått till förenat våld mot person. Polisens uppdrag var att bevaka en demonstration och sedan med att hindra en sammandrabbning mellan den demonstrerande gruppen och en an an angripande grupp personer. Då. Beveten med kniv och flaggpinnar gått till anfall- och han har följt med i uppvigling också här. Våldsamt upplopp. Han förekommer sedan tidigare i nio avsnitt i belastningsregistret. Och eh, tidigare dömd 30 augusti 2011, misshandel, olaga hot, grovt vapenbrott i fängelse åtta månader. Frigas från detta straff den 14 juni 2012. Och återstående strafftid är två månader och tjugo dagar. Och här publicerar man allt på exponerat.net. Istället för exponerat.info kan ni ändra där. Så är det Södertörns tingsrätt Det Jag ska inte läsa upp men det står hans namn och personnummer, adress. Försök till trå på olaga hot Våldsamt upplopp Brott mot knivlagen Fängelse 6 år 6 månader Och skadestånd också Advokatkostnader också får staten betala Och det är stora belopp. Och Mattias medelby också Personnummer och adress står det där Missande fängelse 6 månader och det stora ersättningar till advokater här då. Och en friad. Kommentarerna här. Jag vet att Socialdemokraterna i Borlänge brukar samla ungefär 250 personer. I ganska små samlingar på första maj som Socialdemokraterna men Borlänge kommun är ju i alla fall 50 000 invånare i alla fall för några år sedan så kunde man konstatera att det var kanske 250, jag vet inte, det är några hundra alltså som går i Socialdemokraternas arbetatåg på första maj i bålänge. det är ju en mycket liten siffra va, jag har gamla bilder från Långsrättan gamla bilder från Långsrättan har jag Och äh, det är mycket gamla bilder, faktiskt. Det talar vi om äh, kanske 30-talet. Det måste vara flera tusen. Helt enkelt. Äh, som gick i demonstrationstågan på den gamla tiden. Ja, det händer ju väldigt mycket här så att man kan ju inte ta upp allt. Vi ska väl vänta också på få Åkessons vårtal också. Så vi kan spela upp den. Så Vi spelar in här den 1 maj 2014, en torsdag. Det är Röd Dagen. ska det Arbetardagen. Stora ledningar för Front National med Marine Le Pen. Det är dottern till Jean-Marie Le Pen. Så väldigt bra för frontnational i Frankrike. Åkesson ska bes besöka 80 städer. Inte Hedemora, men det var åtminstone Mora, Leksand, Bålänge, Falun. Men han kommer inte till Hedemora såg jag och inte Säter heller. Äh... Mm. Så att när vi har talet från Åkesson som vi kan göra om till en ljudfil. Och Jimmy Åkesson besöker 80 kommuner. Och vårtalet där på Långholmen kommer att finnas snart också. Så att vi kan göra om den och spela upp den. 80 kommuner, minst 80 kommuner inför Europaparlamentsvalet va? EU-valet då, men det är någonting som jag inte kommer medverka till att lägga några röster på här står det uppräknat också där när det gäller Dalarna så är det Malung Mora, Leksand, Bålänge Falun, säger jag så att det är omfattande han kommer att få åka många mil över Sverige här nu och så får vi se hur det går där men som sagt, jag har röstat nej när jag bodde i Uppsala och jag vill inte ha att Sverige ska vara med i Europa-unionen överhuvudtaget utan vi borde ha ny folkomröstning så får vi se vad folket säger då. Men det, det kommer vi det <coughs> inte att genomföra helt enkelt. Men opinionssiffrorna har ju visat att svenskarna, folket här nu är emot. Helt enkelt. De är helt enkelt emot. Europa unionen helt enkelt. Så skulle det bli en ny folkomröstning så skulle majoritet, klar majoritet rösta nej. Men nu är vi inne i, i den här i den här överstatliga myndigheten nere i Bryssel. Ja. Uh. Ja. Det händer ju så pass mycket Jag läste såg väl på Aftonbladet här En gubbe, vad hette han nu då? Så hette han Sture som bodde i någon plåtlåda På 3,5 kvadratmeter Det kan ju knappast finnas Någon toalett och duschmöjlighet I det där lilla, det där lilla utrymmet Han har bott i 17 år, det låter ju mycket märkligt faktiskt. Och uh, var ingen kommentar på den det går bra för Front National och uh, UKIP, uh, United Kingdom Independent Party går det väldigt bra för också i England uh, Take Britain back och även uh, BNP satsar hårt för Europavalet uh, också uh, faktiskt omfattande vandalism i Hjulstad och hot mot en skola på Södermalm, Sofias skolan. Ja men här har vi Sture 69 år. Det är ju improviserat det här. Exponet.net Och här eh, har vi en film också här. Sture Wengelin, 69 år. Han bor i en 3,5 kvadratmeter stor eh, plåtlåda faktiskt. Den han gjort i 17 år. För närmare 20 år sedan byggde han en liten plåtlåda och flyttade in i den. Den är både liten och primitiv, står det. Jag vill inte krångla med bostadsmarknaden. Jag har allt jag behöver, säger Sture och nöjs med det lilla. Jag har en säng och ett par hyllor. Lådan står på gården utanför en fabrik i sönder där han tidigare jobbade. Aha, Han är pensionär, ja. Han har jobbat, den står precis utanför fabriken. Inne på fabriken kan han gå på toa. Duscha och tvätta sig och sina kläder Ja. Toaletten får han använda Men när fabriken är stängd då Han, han har väl säkert nycklar då som kan komma in där på kvällstid kanske Eller De kör väl inte dygnet runt där inne Men han har tydligen tillgång till nycklar kanske Så han kan använda Han har tidigare jobbat där inne Så att det var en snäll chef då han hans detta chef Toalett och dusch och tvätta sig och sina kläder står du här, han, han, ja. Vi ska ta och spela upp den där också. Men han har ju valt det själv, va? Han har ju valt det här boendet själv faktiskt. Ja, men hur bra. Ska vi ta och spela upp det här då? Kan vi se om vi får mer ljudet här från filmen här nu då? kan vi se ah, det, kom, det kommer reklam först tyvärr. vi får vänta lite det är alltid en massa reklam för alla filmer vi får vänta lite igen några sekunder så kopplar jag väl bort min mikrofon också uh, vi ska se här det kommer strax reklamen är strax slut det stura, va Rådhus, ja. Ja, men då struntade vi det. Det var skånska de pratade. Ja, nej. Då får det vara. Men här visar han upp sin plåtlåda. Det kan gå in på afterbarret och titta. Där sitter han. Nu sitter gubben. Han pratar säkert skånska också. Men han, nu matar han fåglarna här. Så att plåtlådan står utanför en fabrik. Där han tidigare jobbade. Och nu är han pensionär. Och inne på fabriken så har han tillgång till toalett och dusch. Och kan tvätta sina kläder. Och, eh, ja. Men när fabriken är stängd sen då. Då har han med nycklar så han kan komma in. Självklart så han kan ta toaletten och, och sånt när han vill. Men det var lite grötig där tyvärr. Eh ja... Det ser trångt ut. 3,5 kvadratmeter. Han har säkert också gröt i köften Men eh, det kan ju inte vi höra tyvärr. Så det är tråkigt. Eh, bund i Nu ska vi se en miljard adresser här på URL. Vad ska vi ta vägen? <laughs> Sverige, ja. <laughs> nu ska vi se här. Eh, så att hur jag ska rösta kommunalt det vet vi inte. Kanske långsit partiet. Vi går in på nationell punkt nu också. Eh, nationell punkt nu har vi där. Ja, vi får se. Nationell punkt nu har vi här ja. Atomfeed har de där också Så kan man lägga upp det på bloggar och sånt Och se rubrikerna där Det var väldigt improviserat som sökt vad det Jag slänger ut en kvinna från Kenya Men lämnar kvar en bebis på sju månader Med sin svenska sambo Så att det är ju lite märkligt, måste jag säga, att man gör på det viset då. Ja, lite konstigt faktiskt. Konstiga beslut. Uh, Måla Muslima där, ja. hon, kunde ju inte, hon hade ju en Chilens kille en gång i tiden Hon fick barn med Men de hade ju olika uppfattningar om barn och foster, Så att det blev ju sluter så Hon tycker inte om när de står och filmar Utanför hennes radhus heller, för hon, bor ju, hon bor ju självklart i ett skyddat område Nya tider också och det som bildades efter att det blev lite bråk där i gamla tidningen när nationaltid av Vavra Suk och några andra länder det hela och gick vidare med uh, nyatider.nu jag har fått lite information ibland här nyatider.nu redaktör Vavra Suk och William Engdal har ju en man också från USA men Engdahl är ju svenskt va så han har ju något svenskt påbrå från Sverige helt enkelt av ja, något slag i historien alltså det finns ju många svenska ästlingar där och det är som min syster också han har ju också påbrå vi har ju samma svenska mamma faktiskt Annalisa Nolan i Sydney där Och eh, Det går bra faktiskt De är faktiskt ännu större än nationell idag Nu ska vi se här Det händer ju så pass mycket saker också Jag tycker i den en ganska odemokratisk tidning Det finns ingen som helst möjlighet för Någon att eh, Kommentera någon av artiklarna här Det går alltså inte man vill nog inte ha en massa kommentarer som eh, inte passar helt enkelt. Så troligtvis därför har man valt att inte låta någon få kommentera någon artikel i nedtidningen Österkridan. Som ju faktiskt låg nere under ett antal år. Så att eh, en, tidning, alltså en nedtidning bör man ju få kunna, kunna kommentera artiklarna och sånt. Men, men det går helt enkelt inte. Det finns ingen möjlighet att kommentera. Det här är ju här va? Ja det är det så. Det är. Där ja. Så det går inte att kommentera några artiklar här inte. Utan då måste de sitta och rensa bort en massa kommentarer som de inte tycker passar in. Och Ukraina faller ju långsamt men säkert sönder i små bitar också. Men det är ju inte vårt problem egentligen här. Men det är ju tråkigt i alla fall att det blir en negativ utveckling mellan Ryssland och västvärlden. Va? För uh, Ryssland borde ju verkligen ingå egentligen i Europa, egentligen Östeuropa. Va? Vi får se sen också när talet från... Uh, Från här på Långholmen finns tillgängligt. Det var ju nästan tusen personer som var där på Långholmen och Kent Andersson från Stockholm ringde in där. Han har ju varit på mötet också. Han har ju spelat in med några apparater. Vi ska se om vi kan hitta någonting här. Det är väldigt svårt när man improviserar på det här viset. Dispatch International har vi här också. Hon har ju varit en journalist på PK-tidningar förut också. Jaha. Uh -huh. Hon får samla in pengar här. Jo, vi kan ju kommentera också lite grann eh, radio-, radio Direkt demokrati Halmstad där. Jurelina kommer medverka också här på Sverigekanalen senare. Han var inte hemma. Jag välkänner författaren. Och eh, PLO och Hamas har ju då enats i en regering och då backar ju då Israel. Man fryser ju alla förhandlingar. Helt enkelt. Då. För att Israel vill ju att Palestina ska vara ett splittrat land och man ska bekämpa varandra helt enkelt. Då. Och nu när de enas mellan PLO och Hamas Då vill inte Israel vara med Därför att eh, Hamas Vill ju förgöra Israel Och nu säger också de här gamla Skröpliga PLO-ledarna Som är korrupta då Som tar massa pengar som skulle gå till folket Att eh, de kommer aldrig Någonsin erkänna Israel Så att det är kört de som drabbas är det palestinska folket som aldrig kommer få en egen stat helt enkelt. Ja. Och Don Park är släppt också här. Ja. Men som sagt, vad... Ingrid Karlqvist är ju väldigt eh, positivt inställd till Israel och sionismen. Och det är bara att besöka då till exempel Ahmed Rami och Radio Islams omfattande sidor på internet. Där kan ni snacka om informationer och det är en mängd med olika språk det finns på. Och det är de här skrifterna och Ahmed Ramis böcker som man kan ladda ner också. Vi har, vi har även vadar Israel här för hundra kronor. 64252-streck1. Och det är bara 20 minuter kvar på inspelningen här faktiskt. Ja, fint eh, skrivbordsunderlägg där. Med vackert högt berg och... Ja, och jag såg att kyrkberget här utanför det var lite snö faktiskt på toppen där. Det är väl en 350 meter nästan upp till toppen. så att eh, första maj har vi idag här faktiskt, jag vet inte om det är nå demonstrationståg i Långsötan på 30-talet var det ju mycket folk helt enkelt ute ja och eh, det ska ändå bli intressant att se hur det går i Europavalet, men personligen kommer jag alltså inte på något vis stödja detta jag är emot allting vad, vad det här heter som alltså Europa, unionen och sånt det är någonting jag absolut inte vill vara med och medverka i så att de andra som kommer kommer att gå till returpapper helt enkelt så blir det och KDs var det första som rev sönder i små bitar det är inte bara musen som kan tugga på, på papper här i små bitar man kan undra var den gömmer sig någonstans i där rackan vi ska ta den i en liten låda sen. så åker den lucka igen där så, och så, så får vi släppa ut den någonstans. Här har vi också en film som eh, är censurerad. Så man kan titta på BNP. Och... Eh, Osensurerad... Ja... Kan vi se om vi kan pilla på den lilla så vi kan få ett ljud också här då. Kan vi se nu då? Där kommer det. Eh, uh, ska jag ta bort min mikrofon. Uh. Chocolate, you've been in red, shot, pay paper roll Some come here to take our jobs They tell us it's okay And others come and sign And we breathe just have to pay It's time for hope and action To set our people free Tell them just where to go By voting BMP Some come for a parade and some to steal and live. Our party's here for everyone with no feathers and two legs. It's time for hope and action to set our people free. Tell them all just where to go by voting P. All sorts of diverse cultures around our country wrong. Refusing to adopt our ways, it's time to send them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 It's time for hope and action to set our people free Tell on or just where to go by voting BNP They say that just minorities no need to make a fuss But if you don't have ten things right, the minority will be us It's time for hope and action to set our people free I'm sure you enjoyed that, but the issues raised are deadly serious and affect us all. Just listen to ordinary people like you. British jobs are British workers. When the BNP say it, they mean it, mate. We've saved our country. Now we're still fighting on to protect our people. Election Day is the anniversary of Lee Rigby's murder. our duty to vote BNP and restore capital punishment for such horrific crimes. Last month a school in Leeds started teaching English as a foreign language. That's not the future that we want for our kids. That's why we're taking action and voting BNP. I urge you to vote for the British National Party on the 22nd of May. The BNP is the only political party which will stop the Islamification of Britain ban the burqa and do its utmost to uphold your culture, heritage and identity. Only the BNP will put British youth first, prioritising us in social housing and making sure British jobs go to us the British workers of the future. The other parties are all the same, they're all to blame. Only the British National Party has the answers and the courage to take action to turn Britain around. Vot med ditt hjärta, vot BNP. Find ut vad else det kontrollerade medier är från dig. Lika oss på Facebook och besök www.bnp.org.uk. För att göra en donation för att hålla BNP ledande vägen, eller för en gratis informationssedel, ringa oss nu på 0844. Ja. Det var lite musik som kom in där från en spelare. Jag lyckades hitta läckaget där. Det läckte lite Ja, det hörde vi. Det är alltså Europavalet där som sagt. Va? Men det kommer jag inte att medverka till på något vis alls. Kommer alltså inte att rösta i maj här nu då. Ja, vi är ju första maj. Så att uh, det är inga röster från min sida i alla fall till något parti. Det kan jag garantera. Det kan de glömma bort. För att Europaunionen är någonting jag verkligen är emot och vill inte vara med och rösta i någonting jag inte överhuvudtaget vill att Sverige ska vara med i. Och en majoritet av svenska folket eh, sedan många, många år tillbaka är helt emot Europaunionen också. Det är bara en minoritet som är positivt inställd till EU. En klar majoritet sedan många år tillbaka är emot Europaunionen. Ja, och om man då införde en helt ny folkomröstning så skulle en majoritet säga nej till Europa-unionen. Och då måste alltså Sverige lämna Europa-unionen, men en ny folkomröstning kommer det ju aldrig bli heller. Men om man hade en ny folkomröstning så skulle en majoritet säga nej. Men så demokratiska är man inte. Man är helt enkelt otemokratiska. Tyska NPD siktar också in på Europaparlamentet. Ja, det blir i alla fall intressant att se. Vilka som kommer in där helt enkelt då. Här är vi nationell idag. Vi var inne på nya tider också. Och det går väl bättre för. Nationell. För nya tider än det gör för nationell idag faktiskt. Men jag tycker nationell idag har fler. På Facebook där faktiskt. Vi har lite mindre tid kvar här nu faktiskt och jag vet inte vad vi ska ta vägen riktigt i riket upp ner ut. Här har vi ju hela Englands alla tidningar också. UK newspapers online, worldwide newspapers in English. Vi kan ju gå till Norge också faktiskt här. Aftenposten. Ja vi har bra rådestationer också faktiskt där. Nu ska vi se vad det heter det nu igen där borta. Radio Plus med 2s.no Så har vi slick kanaler på danseband och nostalgi och rock'n'roll och country. Man <laughs> har ett barn också i Karlskrona här, åttaåring. Fröktansvärt. Norska är ju rätt så lätt att förstå. Sluttet i släckliga ejendomsselskap får Lund i 19, -19. För det gamla svenska språket var väl ändå någon slags isländska tror jag från början. Vi har ju inte pratat så här riksvenskan utan det var någon slags isländskt vi, vi talade det här från början helt enkelt. Jag tycker att norska går rätt så bra att, att förstå. Och att, och att höra också det norska språ språket. Men danska är väl. Danska kan man läsa så att säga ganska bra. Men värre är väl, värre är väl att lyssna på danska språket. För det är ju ännu grötigare än det skanska språket då. Och här har vi en rätt så vacker dam i Norge också. Katrine Bråtan är 34. Hon är lam, för lamar alltså. Och eh, rullstolsbunden. Och, på, och Bob Geldolfs dotter dog av en överdos heroin. Att det är mycket droger som fingurerar helt enkelt. Och vi har sett in på aftonposten. Och jag tycker att man kan läsa norska språket rätt så bra. Faktiskt. Och framförallt också att höra det svenska. Hur äh, norska språket. Det fungerar bra faktiskt. Unge skygger. ett nätterbatt. Unge. Jaha, undan. Aha, undan. Så att uh, Norge, norskt fungerar rätt så bra faktiskt att läsa. Får ju... Man får liksom tänka norskt på något vis för att förstå texterna där. Och uh, det norska språket, ja. Vi har ju då NRKs så alla kanaler också. Alltid nyheter också. Man blandar också det bästa från BBC och Sveriges Radio också. Uh, Alltid nyheter. Och sen har vi en mängd med kanaler också faktiskt och eh, även norsk tv kan man se men inte live I Hagen lever också ännu faktiskt här, den gamla ledaren till det norska Framstegspartiet Framstegspartiet finns väl även på Island också, men i Danmark tror jag inte att man överhuvudtaget finns kvar ens, utan det var ju Dansk Folkeparti utbryta gruppen där som hon tog över men hon har ju också lämnat och hon hette Kershgard. Man förstår rätt så bra. Byrådet vill bygga till den där i Marka, det är när bon Så att man förstår och äh, läsa norsk text och även, äh, ännu bättre att, att förstå äh, norska språket när man lyssnar på webbradio från där. Danska är lite svårare också, på, framförallt att höra det danska språket är lite mer grötigare och svårt. Det går, men det är lite knepigare. Och texten fungerar väl hyfsat. Det ser lite kastigt ut. Så kirken stod färdig i fjol, när här kines rivit. Så att man förstår ändå. Och som sagt var det gamla svenska språket. Det var inte som det är nu. Utan det var väl någon slags isländsk, någon blandning. Helt enkelt där Ja, nyhetssvepet äh, kan komma en gång per månad och det kan också komma två gånger per månad. Det händer ju så helt enkelt otroligt mycket saker. Så att... Äh, här har han ett hållt ja. Han har gått att blivit lite äldre nu. Han damlade sig för spionage och landsvik 1985. Och... Äh, nu vet jag, måste jag säga att vi vet inte riktigt hur vi ska ta vägen här den sista tiden riktigt. Vi får se också, vi får talet av Åkesson där från Långholmen, mycket vi kan publicera detta. Ett ögonblick. Och vi ska se här nu då. Jag måste bara se tiden. Ja, vi har några minuter kvar. Det ska vara 60 minuter. Nyhetsvepet då för april månad 2014. Redaktör och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. här. Öppet brev till Mona Salin. 24 april. Svenskarnas partiledare Stefan Jakobsson skriver här ett öppet brev till Socialdemokraternas detta partiledare Mona Salin. Och utmanar henne på en öppen debatt, vilket hon självklart aldrig kommer att ställa upp på. Och man har 628 000 kronor, lite, dykt, lite drygt insamlade. Eh, och man genomför alltså en demonstration i Jönköping den 1 maj 2014. Eh, under parolen ett fritt Sverige, nu sopar vi bort EU-byråkraterna. Och vi återkommer till hur det kommer att gå. Uh, nu på lördag så ska vi ha med oss karpstrypan också. Vi får se om vi får med oss författaren och dissidenten Jurilina. Uh, han, han vill ju då medverka men han var ju självklart inte hemma när jag ringde på lördagen där faktiskt. Uh. Och som sagt var... Det händer väldigt mycket runt om vårt avlånga land. Det som hände i Rångsötan var i alla fall att vi fick tyvärr lite snö här. Och det är tämligen kyligt också nu. Men snön har försvunnit och vi befinner oss i västra Svealand. Jag såg bild från Penetokstationen i Sona. Lite vitt vit frostigt där mellan spåren i Makadammen. Lite så här snöfrostigt var det så att... Och det är möjligt också att vi har gått om SD här. Och då är alltså SD inte längre det tredje största partiet. Men äh, det är ju inte val ännu. Det, liksom, det svänger ju hela tiden lite grann i opinionssiffrorna här. Det var en anställd hos färdtjänsten också som våldtog en handikappad. Ja, 22 år i äh, åtalade. Det är september som valet är. Till riksdag, kommuner och landsting. Men eftersom jag är emot landstinget så röstar jag inte heller i landstingsvalet. Och inte i det här EU-valet heller. Jag får att jag röstade i Cet en gång för många år sedan i Svensk Kassaservice som det hette då. Man hade bara öppet några få timmar. Men det var väl i början på 2000-talet. Och det var väl nämligen så att det var ett val eh, om... I valet var det väl då. Som jag röstade i så i början på 20-talet i eller Det minns jag, det var valsedeln där inne. Svensk Kassaservice försvann ju sen. De var öppet några timmar minns jag, så att man fick passa på då. Jag kommer inte ihåg exakt 14 till 17 kanske de var öppet, helt enkelt. Så att det var det gamla postkontoret måste det ha varit då. Det som tidigare var ett postkontor som blev Svensk Kassaservice. Jag vet inte vad som finns där idag. De var öppet några timmar i alla fall, 14 till 17. Och där kunde man rösta på EMU-valet i Sverige i början på 2000-talet. då röstade jag nej där. Jag minns att tog valsheldena för SD var det väl jag tog då. Men de kom ju inte in då. Ja. Vi har några minuter kvar i alla fall här och det som sagt var väldigt improviserat här så att man hinner inte så mycket heller på på den här korta tiden också. En timme. Ska det ju vara då. Ja, så nu har man ju startat upp. Framstegspartiet också här i Sverige igen. Man har hållit på nu sedan 60-talet och inte lyckats. Man har läggat ner också. Och 91 gjorde man en stor satsning som inte heller gav någonting. Man försökte då också. Och nu har man startat upp det igen faktiskt också här. Uh, och uh, man kommer säkert inte att lyckas möjligtvis i några kanske några få uh, kommuner helt enkelt. Uh. Det är en väldig massa partier också. Man kan gå in på valmyndigheten och se alla dessa karanka partier och allting. Soffliga partiet är ganska stora också i Sverige. Det vill säga antalet medborgare som inte röstar av olika skäl. Det är en väldigt stor siffra helt enkelt då. Uh. Motpol.nu också låg ju nere men har startat upp igen. Med ett antal skribenter också här faktiskt. Tankesmedjan Motpol. Den var väl eh, vilande så att säga. Men är återigen igång här. Har man in pengar till en annonskampanj här. Ja just det klistermärken hade man förut också över politik 1 där. Motpol.nu Det kan vara intressant med en tankesmedja. Och faktiskt att det är över 5 000 som gillar dem på Facebook också faktiskt där Sådana här sociala medier. Patrik 1 skriver också här. Han är utesluten från SD. Han är väl också nyredaktör för Nationell i dag. Och jag ser här att vi måste hålla tiden också på 60 minuter. Så att det här var nyhetssvepet för april 2014, inspelat den 1 maj 2014 och ja, vi får vänta lite grann för att vi har ett kall, kallt väder i Sverige nu och det har varit snö. Uppe i norr vet jag inte hur det såg ut. Här låg det också lite snö men det är borta nu. Men det är tämligen kyligt och så vidare. Elementen är mycket varma här och det är kyligt väder och det kände jag ju verkligen när jag var nere till lika butiken. Det var ju vindar från helvetet helt enkelt. Så att. Äh, här gör vi en avslutning i alla fall då. Och redaktör och ansvarig utgivare var Gunnar Andersson. Vi hade ju inte med så mycket här. Man hinner inte så mycket och det var improviserat också. Nyhetswepet för april 2014. Återkommer med nyhetswepet för maj månad. Det var ju inspelat den första maj också 2014.